Isabela Vasiliu Scraba, Abuz de putere în Wikipedia Moto Un anumit grup a cam acaparat Wikipedia, transformând-o într-o feudă proprie cu drepturi discreționale în ea și asupra ei. Sorin Alexandru Păsculescu, 4 martie 2023, către Pafsanias pe 24 martie 2023, ora 10.55, Pafsanias, oare Gabriel Liceanu, a scos din Wikipedia în mod abuziv pagina Isabela Vasiliu Scraba. Motivul invocat de el cu o zi înainte a fost că mulțimea de cărți și de teze de doctorat din țară și din afara României, care menționează scrierile Isabelei Vasiliu Scraba, n-ar fi verificabile și independente de subiect. De fapt, încă din 12 decembrie 2020, cu un chipsac, oare Grigorie Vida, salariatului Liicianu și asistentul Dani Jalobeanu, ștersese fără motiv reperele bibliografice independente de subiect, repuse după un an și jumătate doar în pagina de discuții.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 au folosit și sintagma presupusele ei cărți. În mintea lor, cărțile ar fi fost obligatoriu să apară la fosta editură a Partidului Comunist. În acest sens, a și existat un precedent în anii când țară culturii românești fusese Ioșca Chishinevski, urmat de stalinistul Leon Tărăut. După desfințarea tuturor editurilor, Securistocomuniștii lăsase Renanii 50 o unică mare editură, ESPLA. Sintagma cu presupusele cărți consonează cu neadevărul afișat după îndepărtarea scritoarei pe 24 martie ora 10.55, anume că Wikipedia nu are încă o pagină Isabela Vasiliu Scraba propunând crearea paginii. Adevărul supărător pentru unii este că presupusele ei cărți tipărite de edituri obscure, motivez, doamne, de ștergere a prezentării autoare, pot fi citite la Washington în Library of Congress sau în Esterreichische National Bibliothek și în alte mari biblioteci occidentale, unde au ajuns pe cale oficială prin schimburi interbibliotecare.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 Se poate presupune că trecerea numele Isabela Vasiliu Scraba era însoțită în Google academic de citarea cărților ei apărute la Slobozia și a eseurilor Isabelei Vasiliu Scraba împrăștiate prin reviste din țară și din străinătate. Pricina pentru care, din octombrie 1990, scritoarea nu și-a mai pus problema vreunii carieră universitarii, Curioșii o pot afla din înregistrarea de YouTube Timpul amintirii. Vichipedistul Cunchipsac, oare Grigorie Vida, după audierea unui capitol din Mistica Platonică, volum considerat de un universitar din Argentina o mică bijuterie, trecuse la discuții că înregistrarea YouTube preludii la Platon, el ar cita-o în probleme ce țin de irascibilitatea de după menopauză, citat din CUN CHIPSAC din 5 februarie 2023. Printr-o atare mărturisire, ca și prin toate câte le-ai întreprins pentru îndepărtarea Isabelei Vasiliu Scraba din Wikipedia, CUN CHIPSAC s-a autodeconspirat ca analfabet funcțional, incapabil de a urmări hermeneutica propusă în volumul Mistic al Platonică, despre care iată ce consemna profesor universitar dr. Alexandru Husar. Mănuind un condei care e când penel, când floretă, pe alei nebănuite, Isabela Vasiliu Scraba retăcește printre gânditorii români și străini cu degajarea și dezinvoltură, adesea cu grație.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 Patru zile de la această ciudată vizită la domiciliul meu în Wikipedia pe 12 decembrie, cun cunoc chipsac, oare Grigore Vida a cenzurat sursele neutre independente verificabile care vorbesc despre subiect, adică despre scriitoarea Isabela Vasiliu Scraba, îndepărtând reperile bibliografice. 5335 de octeți.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 în care apar citate scrierea ale Isabelei Vasiliu Scraba, îndepărtate de către cunchipsac, i-a urmat invocarea problemei notabilității de către accipitel gentilis Q. Oare Gabriel Licianu, spre a propune pe 16 ianuarie 2021 ștergerea prezentării în Wikipedia, curățind simultan și poza din caseta de scriitori?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 Lucrarea lui Titus Lateș, tablou receptării scrisorilor despre logica lui Hermes, după 30 de ani de la publicare, Academia Română, Institutul de Filozofie, 2016, volumele Constantin Noica Reperei Bibliografice de Stan Christa 2009, și studii de istoria filozofiei românești Mircea Vulcănescu, Volumul 8-2012, carte scoase tot de Institutul de Filozofie din cadrul Academiei. Înainte de episodul de la ușa locuinței scriitoarei, numele ei, de sigur notoriu, a fost trecut în 2007 în Dicționarul Analitic de Opere Literare Românești, volumul 1-2 de profesor universitar dr. Ion Pop.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 A patra sursă independentă, Ion Murgeanu, Mirabila înțelepciune, din viața românească, se referă la toate cele zece cărți publicate până în 2000, dar în special la mistica platonică, metafizica lui Naionescu și în înrabilintul răsfrângerilor Naionescu prin disciporișei, săi, Țuțea, Cioran, Noica, Mircea, de Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă.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 Publicate în revistă de cultură, pe suport de hârtie sau online.